نحمده و نسل على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و لي أمري و أهل الأقدة من لساني يفقه قولي إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا لا تدعو إلا بعلمه و يوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنناك ما منا من شهيد ودل انه ما كانوا يدعون من قبل ودن ما لهم من محيش شرکوم د الله نوم سره چې نههایت مهربان او ډیر ذات رحم کوله والا دی دا هغه سات علم خاص الله ته واپس کیږي امغه دا غټولو میوونه خبر دی کمه چې خپل غلافونو نه روزي وموغه ته دا معلوماتي چې کم خزه حاملې شوی ده او د کومه خزه بچي پیدا شوی دي بیا چې په کوم ورځ هغه د خلکو ته आवाज وکي چې کوم زیدي زما هغه شریکان دوی به وای مونږه ارث کړي ده نن په مونږ کې هیڅوک د دې خبرې ګواه نشته په هغه وخت به هغه ټول ماودان د دینه رکشي کم ته بچ دوی د دو دینه دو مخکې आवाज نه کول او دا خلک په پوښي چې د دوی د دو پاره اوس هیڅ د پناه ځای نشته د قیامت راتل یو یكینی امر دی قیامت اغه ورستا چې چا هر څو کړي وي اغه ورتا مخه تراشي شرکو له والا به د شرک حقیقت باندې پويشي خو بیا به د شاته کیدو او واپس کیدو مو کنه وی د خلک نن د خپلو طریقو د پاره د اخرت انکار کوي خدا ورز یكینی ده. علم خلاصه لري خود دې پراتلو کې دوه دلیلونه ویل شو دي یعنی د کهامت پراتلو کې چې کوم دلیلونه ورکړل شوی دي هغه کې یو خدا دې چې څنګه په ونې کې میوه یا فروټ روسي پزمکه کې میوه په اصلي شکل کې نه وي ادم نا وجود تراشي ونه په ظاهري شکل کې نه وي د فروټ په کې علامه نه وي خدا الله په قدرت پکې فروټ پیدا شي د غشن د مور خېټه کې موسم پیدا کېدل د ادم یا لاموجودګۍ نه په وجود راتلل چې دا هر څه ممکن دي نو بیا د قیامت راتل اولی ممکن ندی چې دنیا نه آخرت وجود کرا شي او چې ترسو پوری یو انسان په اخرت ایمان نه لري نو انسان ډیر غلط کارونه نشي پرې خو دې قیامت هغه ورستا چې د انسان په ټول مابودان ټول ارزوغان ټول خیالونه ټول خوښی شونه روک شي لا یس عمل الانسان من دعاء الخير و امسه الشر فياوس قنوط انسان د خیر په دواګانو غختل هیڅ کله نسړي کیږي او کله چې په لګ ایشان مصیبت راشي نو نو امید شي او ځړی مات شي خود سه وخت ترېدون لرسم چې کلمونګه هغه ته د خپل رحمت مزور وسکو نو وای چې زه د دې مستحق او زه دا نه ګڼم چې قیامت بلا هم راځي او کچري واقعي ز خپل رښتوا واپس کړې شم نو البته به مزي کوم هاله دا چې مونږ به کافرانو ته د هوی د خپل عملونو خبر خامخاور کو او اوه وي ته به مونږه د ډیر غندا عذاب مزور وسکو دلته په انسان د مصیبت په وقت داغه طرز عمل چې اظهار وي دغه په بارک ویل کېږي چې انسان باندې په دنیا کې څه مصیبت راشي دغه وخت بندځان او پیژې چې کمې خبرېمونږ نه هیرې وي نو چې سختی را شي نو اغ هر سرایت شي انسان د نه نه اوخوااضلی او سوچ کوئ چې کم ځای غتي شوي ده زمونږ سوا زمونږ نه کمی په کم ضای کوشه سشیمات شي بماری را شي سه هم س نور سکلیف خدای مکه سات سو شي هر کسم مثبت انسان وخت کې بیا اغله خوب نه وري که هر سومره خوب تاج وي دغهفلک پر دیتی وچتی شي ټول تاثباتې ختم شي نو انسانهقیت ته پاسان او رسشي. فرمای چې څنګه د دنیا مصیبت کې تاسو ځان اوپی جنی نو چې کله قیامت راشي هغه وخت به ورته ټول حقیقت معلوم شي او حقیقت به صفا مخاله راشي نو هغه وخت اعتراف یا خپل قصور منل څه فائدې نه کوي همنن په دنیا کې خپل غلطۍ باندې ځان پوي کوي وا اذا ان امنا علی الانسان ا اوردونه به جناب به انسان له شکل مونږه نعمت ورکاو نو هغه مخړې او غرور کوي او کله چې څه تکلیف ورورسې نو بیا وګدي وګدي دواګانې شروع کوي د دې دا مطلب نه دی چې دوا کول خندي خو مطلب دا چې صرف په مصیبت کې دوه نه بلکې خو وخت کې هم الله یادول پکار دی چې کم بندا صرف د مصیبت وخت کې خدای یاد نو فرشتي چې دا غو دعا ووري نو وی چې د خو سره ناشنا واسطه چې کم خلق مستقیل همیشه دعا کوي نو غه په اسمان کې هم پیژندلی شي چې دا فلانی بندا د خپل رب دا سدا سې ذکر کوي او دا سدا خپل رب یادوي نو بیا دا د پاره فرشتي هم دعا کوي ای نبی صلی الله علیه و سلم دوی ته اوایا چې تاسو دا سوچ هم کړی دی چې کچره واقعي دا قران د الله دی طرف نه وي او تاسو د دینه انکار وکئ نو دا هغه سړی نه بزیات بیلاری بل شوکوي چې هغه د دی په مخالفت کې ډیر لری تلوي ډیر زربمخ خپل نه خې دوی ته په خوښه دنیا کې هم او خایو او دوی خپل نفس کې دنه هم تر دې پوره چې دوی ته دا خبره واضحه شي چې دا قران واقعي دی اي دا خبره کافي نه ده چې ستاره د هر سیز شاهد یا نه دی الا انهم في مریه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط خبردار دار شيء داخلك د خپل رب په ملاقات کې شکل لري ووري هغه په هر څه باندې محيط چا پیره دي سوره بسم الله الرحمن الرحيم حم ام الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنْ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 وَكَذَلِكَ أَو حَينَا إلَيكَ قُآانًا عَرَبِيَِّتُم ذِرَأَُّ الْقُرَ وَمَنْ حَولَهَا لِلتُم ذِرَأَُّا الْقُرَاوَمَنْ حَولَهَا وَتُم ذِرَ يَوْمَ الْجَمعلَ رَيْبَ فيِي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 يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ Ibrahim وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا في كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من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 وَقُ الأمَتُ بِمَا أَنْ زَل اللهَّهُ مِن كِتَابَ وَمِرْتُ لِأَعددِلَ بَينَكُمْ اللهَّهُ رَبّناَا وَرَبّكُمْ لناَا أَحمالناَا وَلَكُمْ أَعماالكُمْ لا حُجَّةَ بَنَناَا وَبَينَكُمْ الله يجمع بيننا وإليه المصير حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم حاميم عين سين قاف دغشان الله غالب وحكيم تاتا وصان وراندك ترشفو رسولانتا وحيرا لكي پاسمانونو اپسمکه کې چې هر سې دی، اگر ټوله مداهودي، اگر ډیر اوچت اولوي دي، نږدې د چ اسمانونو د پاسنه روش لګي، فرشته د خپل رب د هم سره تسبيوي او د سمکه د خلکو په حق کې د مافه کوي. یعنی چې فرشتي د انسانانو ناروا خبره ووري نو یې ریږي چې څنګه د خلک د الله تعالی نه قدرې کړي شرک کړي کفر کړي د الله تعالی آیتونه په سخاندا کوي الله تعالی نه ناروا غلی شکوي کوي د الله بارکه بدګومانې کوي چې سهم مخلوق کوي نو فرشتي یې ويريږي چې دې خبرو په وجا د الله عذاب په دویرانه شي د دې لپاره فرشتي د زمه والو په حق کې استغفار کوي یعني د دوی د طرف نه هم مافي غواړي الا ان الله هو الغفور الرحيم خبردار کې الله بخلو والا مهربانه دی والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم کما خلق چه الله پر خدله د خپل سنور سرپرستانه جوړ کړي دي الله په هی نظر لري ته دوی حوالدار نه او همدغه څنګه پیغمبر صلی الله علیه و سلم د عربی قران مونږ ته د کلو مرکز یعنی د مکه او د اغینا غیر چاپيره اوسېدواله خلک خبردار کړي او د مکه دو د ورزنه چې هغه پراتلو کې هیڅ شک نشته یو وډله په جنت تځي او بل په دوزخ تځي کله غختلې ندوی ټول به یو امت جوړ کړي خو هغه چې څوک په خپل رحمت کې داخلو غوړي هغه داخلی او د ظالمانو نه وليشته او نه مددگار اې دوی داس نه نهه دي چې دوی هغه پر خوده لید یعنی الله یې پریښده انور اولیاء سرپرستانه جوړ کړي دي ولي خو خاصو مله ده فالله هو الولی او هو یحیی الموت او هغه کوي او هو علا کل او اغه په هر څه قادر دی دلته اغه تمام انسانان په سوچ مجبورای چې کوم الله پری او په نور راستر لري نور خپل مددگار ګړي د شیطان هميشه دا اهم کار دی چې خلک دا الله نه مایوس کړي او مایوسه ته کفر ولي وی ولی چې د مایوسه انسان خدای پاک سره تعلق پاتې نشي چې انسان چا نه مایوس شي بیا اغه درته واپس نه ورځي اغه سره اړیکه ختمه کړي مثلا چې کوم خلکو سره استاسو ستمه وي نو سره سره تعلق خوچ په کوم تعلق کې ادرت ستو کوه اډه پاد نه شي بیا تاسو ته تا غسر تعلق ساتل کې اډو څه فائدنه نو بس دغه شانتي شیطان همیشه نس کوي چې د انسان په ذړه کې د الله تعالی باره کې منفي خیالات شي چې انسان د مایوس شي چې مایوس شي نو بیا دعا نه کوي نو خرابته ختم شي نو عبادت او اطاعت تبات شي انسان خپل فطرت په لحاظ کمزور دي هغه ته ځان ساتلو لپاره مضبوطه سہاره ضرورت وي چې انسان د الله سره پریدي نو د غیر شي داس شیطان په پټه طریقه د الله نه ورله توجه برخواتی او بیا په نورو اولیاء پسې ګرځي د دیو جنا چې کم خلک چې دا قران وای او د قران په تعلیمات عمل کوي نو ډیر خلک دا وای چې دوی خو اولیا نه مني دی وهابيان دی د اولیاء د منلو څه مطلب دی اولیاء پیغمبران, پیغمبران و څه د پیغمبرانو د منلو حکم, دے. پیغمبران باند دا حکم دے. دا دا دی پیغمبرانو باندې د ایمان روړو حکم دی اولیاء چې د الله دوستان دي د خپل نیکه په ډیر قابل احترام دي خو په دوی ایمان روړو د پاره نه دی ویل دوی تا دواګان وغختل له نه دی ویل شوې دوی تا د ټټې دوه د پاره نه دی ویل د چا انسان عزت کول د نه کې جدا د اخلاق خبره ده خداتم مقبول چې دا ولیان به زموږ سره کار په خدای پاک باندې زبردستی وکي یا بیا د الله نمایو سکیدل او هغهي طرف ته مایل کېدل هم دا خدای شرک دروازه کولاوي دل ته صفا ویل شوې دي اېدوی هغه پر خود لید او نور جوړ کړی دي یاد لری الله هو الولی وهو يحيي الموتى وام اغمر جنديكاي وهو على كل شيء قدير او اغب هرس قادر دي ومختلفتم فيه من شيء فهكمه الى الله ساسو پمنس کی چپهر مامله کې اختلاف في. دي دغه فیصله کول د الله کار دي وام اغا الله زماره رب دي هم پغه ما برو سوکړه وام اغته زرجو کوم سوک دي اغا فاتر السماوات والارض چي د اسمانونو او جوړول ولاده چا اغته ساسو د خپل نفس نه جوړي او اږده ګسې بزناورانو کې هم د اوی جنس جوړې جوړکړې د کم چې مخکې ذکر شېو دي 8 تزواج او صرف هم اغنا د غین علاوه هم ولې چې د سيزنور نسل هم د جوړې نه بغیر مخکې نشي زیاتې ده او پدې طریقې اغساسو نسلونه خورې د کائنات یوسیز سيز دغه مشابه نه دي اغه هر څه اورېدو والا او هر څه لیدو والا ده لیسا کمثلی شیئ دغه پشان هیڅ شی نه ده کمثلی د مسل مطلب مانند دی نمونین سره ابیا د مانن ټکې لګول یعنی کاف او لګېدو مسل سره نو مطلب دا شو چې دغه مثال پر پرنګ هم اې سم مثال نشتا یعنی داغه پشان خود لری خبره داغه مثال پشان هم د چا مثال نشتا هغه یو او بس یوازې دی هغه پشان اډو سوکشته دی نو وهو السمیع البصیر هغه اورېدواله او لیدوواله ده د اسوانونو او د زمکه د خزانو کنجیانه داغه سره دی یعنی رزق غوړی نو هغه ته توجه چچاله فراخه رزک ورکول وাড়ি غله فراخه ورکې او چچاله په اندازه ورکول وাড়ি غله په اندازه ورکې هغه ته د هر څه علم دی یعني دا د دلیلونو د دې خبرې ورکړې کیږي لګیادي چې اصلی ولی سوک دی او هغه چې د ټولو خزانو کنجاني هغه سره او هغه هر قسم زموږ په مدد قادر دی هغه د هر پیدا کوله والا دی چې د هر څه نسلونه پزماخه شرع لكم من الدين ما وسوا به نوحا والذي اوحينا اليك وما وسواينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيم الدين ولا تتفرقوا فيه اغساسو دا پارا دا دن آغا طريقة مكرر کردا چه دا حکم اغنو علیہ السلام تا کرده دن هم اغده چه کم نو علیہ السلام لا ور او کم چه اے محمد صلی وسلم مونگ اس تا تا دا وحی پزریا در لے گلده یعنی اغه دین چې د اولو زمانه نه را روان دی او مغه ما تاسو تررفته تا درلې کلي دي د دوه روح او پیغام یو دی او د کوم هدایت چې مونږه ابراهيم عليه السلام, علیہ السلام, علیہ السلام دے. دے دے او موسی عليه السلام او عیسی عليه السلام تکړه دي د دې تاکید سره چې قائم کوي د دین او په دې کې متفرق یعنی ډله ډله کیږي ما نبی صلی الله علیه وسلم فرمای مونږه امبیا رونه زمونږ دین یو دی هم دې له بازه وخت پیغمبرانو له اخوه لفظ راغلي دي او یو برادرۍ اسنګ جوړ شو چې د ټولو میشن یو وو هميوسیزه وروړو هميوسیزته د خلکو رهنمایي کوله اغه سسيزو ان اقیم الدین دلته د دین نه مطلب صدې توحید یعنی ټولو پیغمبرانو ته د توحید سبق ورکړی شوی وو هر یو یو الله عبادت تررفته بلنه کړدا خو خوشو چې پیغمبران د دنیا نه لاړه نو د اوی پیروکارو نور سيزونه په دین شامل کړ د خپل خپل مرزه او دا سه کې مختلف فرقه جوړ شو او اصل مرکز بدل شو اصل مرکز سو مرکز د توحید مختلف فرقې ولې وجود کړا غلې د دې لپاره خلقو د الله تعالی نور انسان ووړل او نور مشرانو ته نور شخصیتونه یې ته ورلمخکه نو اغه نه دا کیدې مرکز بدل شو یاد ساتئ د فرقه‌بازی اغه وقته کې چې کله د عقیدت مرکز بدل شي کزموږ د عقیدې مرکز هم یو الله نو د اغه توحید په وجوه په خپلوا مونږه کې اتحاد پیدا شي خو که زما ترجیی سبل شوي مسنیو علم د یا یو سکالر یا یو خاص سوچ او ستاسومانه بدل وي او د بل چا سبل شوي او د هغې نه د بل چا سبل شوي نو بیا به س کېږي او جماتونه او اختلافات بیا به یو پاتې نه شي کم کس چې الله سره محبت کوي کم کس چې د دین سره می نه لري بیا هغهه په خپله هر هغه کس سره می نه لري هر هغه کس خپلګړی چې کم الله تعالی لا سره من لري بیا غ خپل دنکې سجدې اختاري خوځي اصل مرکز د سرګونه پناشي انور شخصیتونه مخه تراشي نو چ بیا کم دین د شخصیتونو په بلبوته باندې کم دین چې شخصیت پرموت کوي کم چې د انسانانو د مشهورای ادارهوي التبه اتحاد شری هم نشکې ده ولچ انسانان خټول هر چا د پر برابر نه دي او د هر چا د محبت مرکز مختلف وي هم دی له الله تعالی نبی صلی الله علیه و سلم راولي او هم د توحید پیغام یې ورکړو چټول خلق یو شي څنګه چټول الله تررفته یو شي هم فرمای خبر عل المشرکین ماتدوهم الی هم دا خبر د مشرکانو ته ډیر اغران شوې ده کمه ته چې ا محمد صلی الله علیه و سلم تدویرا بلې یعنی مشرکین ته دا خبر ډیر اغران اخګاری ناخوخې ده چې کم طرف ته تیغوړي سسې ځبدي شي یعنی د توحید دعوه یو الله طرف ته رابلل اهل مکه یعنی د مکی خلکو کې دا تفرقہ بازی ولې ځکه چې هوید مختلفو بوټانو عبادت کولو د هر چا د عقیدت مرکز بدل بدل وو د نبی صلی الله علیه وسلم دا زبردست کارنامه د دې کار چې څومره صفت او کې کم ده هغه چې هغه د قبایلو زیدونه ختم کړه د رنگ او د نسل فرق لری کړو او ټول خلک یو ځای کړو د د دنیا د ټول نگران کار دی اسې مختلف مادي سيزونه خو یو ځای کې دي شي خود بدل سوچ د بدل تربیت د مختلف ذهن د مختلف جبه خلک مختلف تهذيبونه والا یو ځای تر ډیر ګران کار دی او همداسه د هج په شکل کې پومره کې چې مسلمانانو لپاره یو فریزه د عبادت ورکړې شو چې د هر ځخلق دی راغون شي چې د توحید په وجو د ستاسو کې اتحاد راشي د ستاسو هغه دایمي پیغام دی چې تر قیامت پورې د امت لپاره باقی دی خو سمره د افسوس خبره ده چې الته اوراسو نومون ټول مسلمانان په یو امام پس خمونز اوکو یوسف کې اوډري کو یوزای کې کینو افطاریان اوکو خو خپل وطن روان شو او تر راشو نه د یو بل مخالفت شروع کو په بنیاد او دشمنانو ته د خندا موقه ورکو او د اسلام قوت او د مسلمان قوت بیا پاره پاره شي الله یشتبی الی میشا و یهدی الیه مینی الله چسو غوړی غخبلای الله یشتبی الیه میشا او خپل طرف ته د ورتلو لار اغه چا ته خي سوخ چی داغه طرف ته رجوع کي یعنی د الله صفه لار خو موجوده ده خو توفيق اغه کس له ورکي نشاندہی ورته کي چې څوک دا لار اختیارول وړي په دې لار روانېدل وړي هدايت د اغه کس په قسمت کې وما تفرقو إلا من ما جاءهم العلم علم و تفرقو الله من بعدمااجهم العلم مباغ هم بين هم په خلکو کې چې کممه اډله بعضی شروع شووه اغ د دی نه پس علم راغلی وو او په دی جه شووشه چې هوی په خپلو کې په یبل باندې الله تعالان نه پیژې دا لا تعال قدر رسه نو چې د نوروسیزو قدر په زیات شي نوګروپونه ټړلوو کې تقسی شي پارتیانه جوړي شي بلغه د دا دادہ چې علم شته د الله تعالی کتاب شته الله پیژني بیا هم اختلاف تفرقه بازی د دې سوجه ده بغي هم بینهم خپلو کې عداوت ضد چې د دین داوت چې چرته نه هم شت شي نو باز خلک د بغی په بنیاد منکر شي او هم دا خلک در اصل د تفرقه بازی سبب جوړيږي بغی نه مراد څه دي حسد او تکبر کيو بندله الله عزت ورکړي وي نو اهلاندې کوله د پاره مرسو به جوړول اغه سره حسد کول او اغه حکيرخه کول او ځان اوچت کړل نو دین نسکيږي چې بندزان ته ډیر اهم ګوري خپل ذات اهمیت ورکي نو دین ته نقصانو شي د دین اصل روح او اصل پیغام رسو شي نو څخ خلق د دین نه لري لاړ شي د بغي په بنیاد او د شک په وجہ بغي د دین باندې پوي خلقو کوي منبر ماجه اهم شک عوام الناس کوي شک ولې پیدا کوي چې خلکو تا صحیح پته نوي چې حق څه ده هوی حق ګوري خپل مشرانو کې او چې کله مشران انکار کوي نو د هوی په روکار هم د هوی په کارو کی د هوی خپل څه سرگو سوچ نوي د ډیرو خلکو خپل څه سوچ نوي او نه خپل سر ګو سر ګوري نه په خپل وګونو سره اوري د هوی څه سوچوي چې څه د هوی د مشرانو سوچوي هوی چې کم لیډرانو په سیوي چې څه وي نه دوی وي په په پټو سر ګورو سره وزدا سې کم خلق وی چې هغه ګوري چې زمونږ مشران د یوسیز نه انکار کوي نو هغه په شک کې پریږي هم د حق په باره کې شک کوي مثلا نبی صلی الله علیه و سلم هم هغه پیغام روړو چې کم حضرت نو علیه السلام روړو هغه پیغام چې کم ابراهيم علیه السلام روړو موسی علیه السلام روړو هم هغه پیغام چې کم عیسی علیه السلام روړو بیا ولی داسې وشو د ابراهيم علیه السلام منلواله هم په مکه کې چې کم خلق وسیدل ویل چې د ابراهيم علیه السلام اولاد یو دا هم د موسی علیه السلام منلواله يهود د عيسى علیه السلام منلواله نصاره دوی بیا ولی اساس صلی الله علیه وسلم مخالف شو چې پیغام هم یو وو د کتاب وو یعنی يهود او نصاره اهل کتاب وو بیا ولی اساس صلی الله علیه وسلم مخالفت کولو هلاک شي کم پیغام د هوی پیغمبر روړو د هوی کتابونو کې لیکل وو اوغه پیغام خدای صلی الله علیه وسلم هم ویلو کله خلکو د الله په ذات کې دلچسپي وې دین سره دلچسپي وې نو هغه تبه هیڅ وقفه نه لګیدو د حق په پیژنډګلو باندې ایمان وروړو کې څنګه چې ډیر خلک مسلمان هم شو لکه په يهود کې عبد الله بن سلام او نور خلک چې اوې قتل چې دا هم هغه سیزدي چې کمزمو پیغمبر ویلو د انکار پکې گنجائش نشتا نجاشی سوکړه چې دا هم هغه رو خبرې کوي کم چې عیسی علی سلام کې و هم یو پیغام دی فورا ورته ټیک شو پمکه کې چې څوک په فطرت قائم وو په دین حنیف باندې قائم وو او د شرک نه پاک وو فوري نه او جندل چې دا اغه خالص تعلیم دی او وي تدامنل سګران نه وو ګران چاته شو او وي ته چې څوک د خپل سردارۍ په فخر وو کوراج سردارانو ته الته د يهود الیمانو ته او دغه قسم خلکو ته څوک چې خپل لویا کې رکفو بیا با کده عام خلکو سم مسئله به قتل چې زموږ سرداران په کمر روان دي الناس الٰ دین ملوک هم خلک د خپل مالکانو مشران په وي چې ساو وی وی او مګه وی کوي چې د کم معاشري هم لوی خلک یا اليټس وی نو چې ساو او وی وی عوام او مګه کوي چې ساو سوچ کوي عوام هم اغه سوچ کوي اوام خپل عقل کم استعمالی، د اسلام طریقې ده چې د اوچتو ناخکته پوره هر بندته سوچ کول زده کوي یعنی دنیا کې چې سمره سیستم زیاتې دي اغه لګو خلکو ته فایده ورکي ټول لا عموما فایده نه ورکي خو تعلیم د هر چا د پاره طلب العلم فريده لكل مسلم لهذا چې دین پیغام او روح چې هر بنده ته ورسي نو هر یو د خوب نبيدار شي هر بندې کې یو طاقت او یو صلاحیت ته چې هغه بیدار شي نو نتیجه یې سوي چې په معاشره کې لوی پیمانه باندې یو خوشګواري راشي همدغه وجد ربي بن احراس چې کساره دربار ته لاړو نو هغه ته پوسوکو چې تاسو سره غلې سم مقصد د نو هغه ویل چې مونږه بنديان د بنديان او د غلامانو د خلاصولو لپاره غلې وس یو یو کس یو معمولی معمولین معمولی بنده چې د پاک نبی صلی الله علیه وسلم د راتلونکو اول یو داسه عام انسان وو چې د جندې سم مقصد نه وو سکار سے سوچ نه وو بس اسې یوه وهنانو په شان ته جندې تېرولو چې د اسلام رنا په پريوزی د وਹੀ بهران پر راشي نو هغه ته انو ژوند ملوي څنګه چې بهران سره منځمکه ژوندې شي کنه د غشان یو یو بنده دی تعلیم سره ژوندې شو او هغه خلکو بیا په دنیا کې انقلاب راوستو په بیتي سکالو کې د جزيره العرب حالت بدل شو او بیا پر اټلو والو سو کالو کې د حضرت عمر رزلتاه نو په دور کې روم او ایران مسخر شوي وو نو دا په پټ تش تښ په خوایشاتو یا تمنا باندې نه وشوي دا په کار باندې شوي وو په کوشش په شوي وو او څنګه کار چې هغه کې هر بنده شریک وو سهم تبدلی تر هغه وخت پورې نشي اراده چې تر سو پورې د معاشري هر یو بنده په حرکت کې نشي قصاص د جسم سهسه مثلا شلد کچري دچا خپل کار نه کوي یا الله سشل شي نو تاسو څنګه ګرځئ څنګه بیل ویلوې کارونه کوي چې ترکه مې زموږ مسلمانانو معاشرکه ټول طبقات لوی خلک وړو خلک تعلیم والا او بے تعلیم چې ترسو ټول روادار نشي حرارت پکې نهي رو نه ترخه پوره مسلمانان تر کې نشي کوله او دا حرارت هم د الله تعالی کتاب پیدا کوي موږ سره نور سیلایج نشته د مسلمانانو د نن سبا د ذلت بدلول دينه بغیر بل لار نشته چې یو یو بندکه د چوند حرارت پیدا شي چې کم ژوندمړتي هغه ژوند دي شي نبي هغه زموږه معاشره کې د امن د سکون او خوشاله صحیح کیفیت پیدا کیږي الله تعالی پیغمبران هم دې دین سره را لې کړي او همدا وصیت نو عليه السلام تشويو حکم ورکړي وو په تاکید سره او دا تاکید نور پیغمبرانو ته هم شوي وو چې ان اخيم الدين یعنی دین قائم کړي چرته قائم کړي دین مطلب صرف قانون قائمول نه دین مطلب دی چې د دی دین پیدا شي چې خلق الله تعالی او پیژني د مخلوق تعلق خپل خالق سره پیدا کول دي هر انسان لا الله عقل ورکړي دي هغه د ونه بوټو او زناورونو جدا علالم مخلوق دی، چې مونږه ونه بوټي استعمالو زناور پکارو او انسانان همداسې بیکار پریدو چې سو پوري د انسان عقل طاقت صحیح نه سماليږي حقيقی ترقی نشي کوي نو اخر څه وجد چې د مغرب لټری سی 99.9 دی نوول یک بحث از زمونګو کوم کې ټول کمکلان پیدا شل چې د چا مزغه نشته او د جہل د پاسه جہالت پر دې پرتي دي چې جغرافي او کوري نجسمرهوم ملکوندي مختلف د ملکون او وی لټرəsi ریټ چې سمرهوم غیر مسلمانه ملکوندي د هوې اکثریت د تعلیم په اوچته مرتبه رسیدلې دي او چې کم کم مسلمانان ملکوندي نو الته خدا الله پنه صرف تیری او بس تیری دي انسانانو صلاحیت اډو استعمال کړی شو ویني دي او اډو را پاسو لشه دي نبی صلی الله علیه وسلم چراغ راغلو نو بدوان هم مهذب انسان کړه یو ماسر کار آمد چخپل صلاحیتونه استعمال کړه نو الی اسلام طریقې وکړه هم د غشان مونږ ټول مسلمانان خپلو کی رونیو نمونکې هر کسله د بل فکر پکار دی لکه د جسم چې څنګه حالت وی چې د بدن یو هیصه هم بیکاره نه هر یو ویخول پکار وی چې ځان هم او پیجنې خپل رب هم وبيجنې او د اسلام عزت اغه مشه شالله د پیغمبرانو نه پس موږ له یعنی دي د مسلمان امت په ذمہ کړي دي چې اغه په صحیح طریقه ادا شي چې دنیا کې بهتري خواله راشي او پاخرت آخرت کې د ټولو د نجات ذریعہ شي ولولا کلمت سبقت من ربک کچری سرب د اول نه دانه و فرمایله الی اجل مسما لقد بينهم چې د یو مکرر وخت پوره به فیصله رسطوي نه د دوی فیصله بشوي او ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شک منهم مريب او حقیقت دا دی چې د مخکینو خلکو نرستو کم خلک د کتاب وارسان جوړ شو نو اووی او د کتاب په حق لا ډیر سخت د پریشانه په شک کې پراته دي او تل کتاب نسمت لب دی اهل علم چې د کتاب وارسان خوشو څنګه چ مونږ یو ثم اورثن الكتاب الذين استوفينا من عبادنا خو چې حق ادا نه کی حالت د به قراریا ینه د دین سموراد دی چې دنه به د تلو نه پس د اغه برا حراس منلو والا هم لاړه نورس و نسرنا ته چې کتاب را ور رسیدو لکه چې څنګه مونګله مونګ د بعد نسلونو نه یو کنه روس راغلیو نو اوی دا کتاب پوره یقین او اعتماد سره وانه غشتو په دې وجہ د دین په بارکه پښکونو او لانجو کې پریوت سمره ریشا خبره ده الله تعالی چې د بارکه کړه ده و ان الذین اورثوا الکتاب من بعدهم د چا نه پس پیغمبرانو نه د هوید بیروکاو نه پس کم نسلونه راغ څنګه چې مونګیو هلاکې مونګ د کتاب وارسان یو خوصه حالتم ده چې د خپل دین باره کې پشک کیو مونږ کې څومره مسلمانان دي چې د خپل کتاب باره کې دا علم نشته چې دا حکم ولیدې دا کتاب سوی د دې دراتلو څه مقصد ده نن چې څومره مخالفت خپل د مسلمانانو کې دي دومره کېږي چې د بهر نه هم نه ده بهر نه خو چې سوک مونږ ذره بیدار شو خو مونږ کې د نه نه سکیږي په غې سپروان نشته بالکل دیو فلذلك فدو دعوت خلکو ته واییه اوواو کوئ فستهکیم کم اومررته او لکه څنګه چې تا ته حکم کم شو شوي او دی اوم اغې پههغېبانندې مضبوط دریکه وله ت طبی هوههم او ددي خلکو پهخواشاتو پسې مزه یعنی دا غوی د رضااکله د پااره پهدين پا کېسه کمی بشي م رد ردو بدل په کمه کوه وقل عامن بما انزل الله من کتاب او دوی ته ووایه چې الله کم کتاب نازل کړړ دی ما پهغ ایمان روړ یعنی د خبره رسولو واللو کې په خپله د یو یکنکیفیت په کار دی و امرت لاعدل بينكم ماته حکم شوی دی چې ز تاسو په منځ انصاف وکم یعنی د الله د احکام مطابق الله ربنا و ربکم خاص الله زموږ رب هم دی او تاسو رب هم زموږ عملونه زموږه د پاره او تاسو عملونه تاسو د پاره زموږه تاسو په منځ کې جګړه نشته ولی چې حق خو کار دی حق دراتلو نه پس اوس جګړه سي ضرورت ته کمنه اومنه کمنه ممهنه الله یو جمعو بیننا الله به یو ورځ موږ ټول راځم کوي والیه المسیر او ما غضب من طول ورزو والذین یجادون في الله من بعد ما سجیبولہ حجتهم داهدهت عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید ده دا الله داوات دقبل دا دا دون رستو چیکم خلق داوات دا دا قبلولو سرا ده الله د دین په مملکې جگړی کای نو هی دلیل بازی نو هی د رب پنس باطل ده او په باندې دا غ غضب ده او دا هی د پاره سخت عذاب ده اغه الله ده چې دا کتاب او میزان حق سره نازل کړي دي او تاسو په پته ته کې دي چې چې د فیصلې وخت انځدې راغلي وي یا نیچے منل غواړي هغه د امنې انتظار نه کوي ځکه چې پته نشته چې دا غه قیامت یا مرګ څه وخوا شي کم خلک چې د قیامت پر راتلو ایمان نه لري او وي خو دا غه د راتلو د پاره تلوار کوي خو کم خلک چې په ایمان لري او وي دا نه یریږي او په چې هغه یقینا راتلوواله ده کم خلک د قیامت پر اټلو کې شک پیدا کوله ولا بهسون کوي او په ګمراهه کې ډېر لري تلی دي الله لطیف بې بادي یرزوکمای یشا الله بخپلو بندگانو ډیر مهربانه دي چاله چې اسور کول غوړي اغه ور او اغه ډیر طاقتور او غالیب دي من کانه یریدو هر ثل اخرته نږد لهو فی هر څه هي سوخچه د اخرت فصل غوړي داغه فصل مونږه زیاته او سوخچه د دنیا فصل غوړي غله صرف د دنیا نه ورکو او په اخرت کې داغه حصې سره نشته په دې ځان د مثال سره پوي کوي چې الله تعالی مونږ له هر یوله په دې کې د نظم کې ټوکه راکړه دا یي نظم مونږ د ژوند عمر مهلت د همدا لکه چې زمګه منګلې وخت راکړو چې دې زمکه کې چې هر قسم فصل کرے او کرا سوک خو او مهنت کړي خپل زمکه زرخیز کی خو بوټي خو بور کوي خیال ساتي نگیبانی کوي چې سبا آخرت ته لاړ شي نو سبو شي چې خپل پټي ورته التمې لوشي نوخه ګټه کوي لفظ افلا او د فلا روت ورډ هم یو ده فلا سوک وي زمیدار زمیدار سکي پټي تیاری او اخر کامیابی فل لهم اګه کامیاب ته چې کوم پډیر محنت حاصل شوي بي مهنت نه مليوي وی کی یعنی چې یو زمیدار وی او چې د زمکه کې د کرل و خراشي نو هغه د شي هیڅ مون کی چې د فصل د کټای و خراشي او هغه هم نور سره روان شي نو د غس مکه په خالي پرته وی نور خو په مهنت کړوی کارواي کړوی په وخت به بوتله ګولوی مثلا د غنمو د کرل یو خاص وخ وی. چه وخت وی چې کې تخم اچول کیږي نو که شي بیا یو میاش پس ک تخم اچي نو ده چې فصل و نه کیږي کته کورناسي او اسه تمنا کیا خواش كه یا الله تغفور الرحيم نو نور خلق خكار كئ خو به زما مجبوری ده چې اوس لا كار نشم کولې زما نور مصروفيات دي خو ولې چې تغفور الرحيم نو چې ادخل کو فصل تیار شي نو ور سره زما هم فصل تیار کا نو داسنه شکایه چې سو غواړي خپل فصل نو اغله بیا په وخت تخم اچول وي او دا همو د چې ته هم اچول نه پس دانه ده چې تاسو به ودشي د مچو نه پس بیا بیاان رانی کې حفاظت باید په کار وي فصل کټکې دو وخت را شي نوغ وخت به هم هوروسی که د کټای نه پسې داسې پرږ دي یعنی چې کټ شي او دغسې پریږ دي نو هم په سلای باران به هررڅ خراب شي او ټول محنت بی ضای شي دلته یو بله اخاص خبره د آیت کده بلکې د د آیت روح دی چېڅوک د آخرت فصل غواړي یعنی د خپل د دنیا د عمل بدله آخرت کې غواړی نومونږ د غ په پټیکې ډیره ګټه زیاته د غيپ افزايش باندې یعنی د یو نه وڅو زیاته شي چې نن د غنم یو دانه وکري د غېنه الته وڅو دانې جوړيږي خو مشکل دا ده چې سمون نن کو نو هغه د غنمو پشان چې وکره لشي نزمکه کې پټ شي بهر نخ کاری د دې لپاره موږ چې څوک کار کوو د نه کار کوو چې نتیجه زر نخ کاری نو بس بياتې په ډډه شو د هغه کار زیاد شو کل روپ چې نتیجه فورن فورن شي نو دا ګران خاري چې اخرت کې پته لږي نو په دې وجه هغه کې انوېستمنت نه کوو مثلا موږ داسې بنده سره خی کولو کې جلتی کوو چې څخپلم وي یا مونګ پیژنو چې ناشنا بنده سره خیګړه کولو کې تادی نه کوو وللی نه کوو وجه صدهوللی چې الته نه در ته دواابس سید نووي خو او د هر نې اجر د لا د طرف نه ضرور میلاویږي که هر چا سره خی ګړه کې که هر ځای کې د خیر کار ک اوس نفسیات نفسات صدي چې چرته نه جواب میلاویږي هلته خو فورا فورن منډکو چې چرته نه س نه نو الته مونږ وواو چې دا خو ضای کېږي س خاورو کې میلا هغه څه فائدې نهشته ده کولو خوګه غټ کاری او یاد لرئ چې هر شی د الله درزا د پاره وی اغه الله سره لیکل کیږي کڅو قدر کوي او کنه کوي کڅو کې تعریف کوي او کنه کوي څوک درله اصل در کوي یا نه خدا هر څه اغه سره ریکارډ کیږي عمدله فرمایلی دي من کان یریدو هرث الاخرته نزد لهو فی هرثه څوک چې د آخرت فصل هواري مونږ دغه فصل زیاتهو نیز دا چې په هغه کې نور زیاته کو اغه نور زیات ورکو ومنکانه یورید هر ف دنیا او چې څوک د دنیا فصل واړی نوتی هممنها نومونږ اغله هغې نه وررک یعنی جسمومره ورکول واړو و ما له هوفل آخرت من حس نهې خو بیا په آخرت کې هی سرنیشته الته به بیا هص نهمللاېږي ې خلکو د خدای سره داسې ششریککان چړړی دي چې غوی ددی د پاره ددينین د قسم نه یوه دا دا داسې طرق وکر کړی ده چې د هغی الله اجازت نهې ورکی که د فیصلې خبره مخکې شوې نووي نو د دوی فیصله به شوي وه هګینن د دې ظالمانو د پاره درناک عذاب دی ته ووینه چې دا ظالمان به په اغه وخت کې د خپل عملونو د انجام نه یریږي اغه به په دوی خامخ راځي او کوم خلکو چې ایمان وروړي او نیک عملونه یې کړی دي اوی به د جنت په باغچو کې وي سسې اوی واري اغه به د خپل رب سره بیا مو می همدا لوی فضل دی دا اغه سست دی چې د دې زیرې الله خپل او بندگانو ته ورکي چې ایمان وروړو او نیک عمل انبي صلى الله عليه وسلم دي خلکو ته وایا چې زه په کار باندې استاسو نه ستبدل نه غواړم البته د قرابت در نظرور ور مطلب څه دی چې اي خلکو چې څه سو ويم او اختلاف پکما کوي ولی استاسو ما سره هیڅ خپل ولي نشته د رिष्टی دارا دا اغه رښت هم نشته یي نظام او اساس ترمنځ هیڅ رښت نه نشته چې تاسو د اغه ای سه کوي او دا اغه دا, دا مطلب نه چيزاته سره سقم لدې جواب کې تاسو زماري رشتہداران سره محبت وکي لدې مطلب دا نه دی باز خلکو د دینه دا مطلب راوښته دي لدې مطلب دا دی چې چيزاته له صدر کوم سويم هغه قبول کړي کڼور څه نه نو د هغه رشتہدارې لحاظو کړي یعنی کڼور څه یگسانیت نخ کاری د څه نظریې مقصد نو د رشتہدارې یو یگسانیت شته د کنا اوم د غیری لحاظو کړي چې په عربو ک به دینې در رشتتو ډیر ااحیت و که کبیی باغللت کول نو هم بدوی دوی د خپل کبیلی خبره منله کابالي تاسووب دومره وو چې ی عرب شیر هل انا الا من غضیهوللی زه د غض کبیلی نیم ان غوت غتو و ان تر شد غضیت ارر شد چې اوهوی پهغلت شي نو زه به هم ور سره پغلت شم او کههغوی په هدایت, هدایت کی نوزه به هم په هدایتیم هر بنده به د خپل کبیی مرګرتیا کوله خوا کغلته هم وه فرمای تاسو کې خو اغ خبره هم پاتې نه چې د خپل رشتہداري سره له هڅو تاسو نه زه هیڅ نه غواړم بل صرف دا چې زما خبره خو ووري د اغه تلک په وجه چې کم ساسو او زما ترمن زده دي څوک چې نیکی غټي موږ د اغه د پاره په اغه نیکه کې زیات خواله پیدا کو بهشکا الله ډیر بخلو والا او قدردان دي اي داخلك وی چې دې سړی په ل باندې د روغ بهتان تړلې دي کله ووري نو تاسو په سره مو هره لګی اغه باطل ختمه او حق خپل فرمانونه سره حق خارکې اغه د شنو په پټو راځونو خبردار دی او مغه دی چې د خپل بندگانو توبه قبلې او ګناهونه معاف کوي حالکه ستاسو ته ټول کارونو اغه ته علم دی اغه مومنانو او د نیک خلکو دعا قبلې او یا سجیب الذین امنوا واعمل الصالحات د مستجاب دعا جوړېدو نسخه څه ده د ایمان پس د نیک کارونو کثرت تاسو غوري چې مونږ نفس دعا قبلېږي ولی چې نیک عمل دي صدقه او خیرات نفس دعا قبلېږي روزې پسې دعا قبلېږي حج او عمره په وخت دعا الله تعالی قبلی. ینه چې څومره هم نیکاني کوی هغه پرسه دعاګانې قبلي کی نو وی او اس تجيب الذين امنوا وعامل الصالحات ويزیدهم من فضله صرف دا نه چې دعا কবলې بلکې په خپل فضل هغه نور هم زیات ور کوي اخا دلته دی اوس دا شک پات نشي باسه وخت داسې کیږي چې دنیا کې زموږ دعا قبول نه شي بیا مون سوچ کو چې مون جوړه سه غلط کار کو دلته نه هم شیطان بندمایو سکی چې ستاسو دعا غنوري نه د عبادت څه خو باسه دعاګانې د آخرت لپاره محفوظ شي او چې انسان په آخرت کې ندی اجر او نو هغه به دومره زیات وي چې انسان وتمنه کوي چې کاج زم ما ټول دنیا کې نه وې قبول شي ولې چې اوس بدلته هميشه ته پرمځي کوم همغ د چرته دمره صبر ورو مونږه فوري قبولیت غواړو ول کافرون لهم عذاب شدید او پاتيش انکار کولو واله نو د اوې د پاره دردناک سزا ده ولو بسط الله الرزق ليبادي لبغو في الارض کاشری الله خپل ټول بندگانو لپاره خرڅک ورکړي نووی به په زمکه کې د سرکشې طوفان راوچت کړي خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي هغه عمره نازلی. یقینا هغه د خپلو بندگانو په حال خبر دي او په نظر لري او مغه دي چې د خلکو د نو امید کې دون رستو باران راووري خپل رحمت خوړي او مغه د سائن کابل ولی ده وه هو الولی الحمید داسمه کې او د اسمانونو پیدا کول او دا داسا مخلوق چې په دواړو ځیونو یانې زمکه او اسمان کې هغه خوراک لري دا ټول د غد قدرتونو نخی دي هغه چې کله او غوړي دا ټول راجم کول شي په تاسو چې هر مصیبت راغلي دي هغه ساسو د خپل لاسونو د ګټه په وجره راغلي او ډیر ګناهونه در هغه هم دغه سي معاف کی تاسو په زمکه کې خپل خدای عجزه کول والا نه او د الله په مقابله کې تاسو هیڅ سوق مرګره او دغه د نخونه یوه نخه ااد جهازونه دي چې په سمندر کې د غروو پشان خکاري الله چې کله ړی نواب به درې او دا به د سمندر په شابانې ولاړډ په ولاړ پاتې شي یعنی اډو روان دی به نه شي په دی کې ډیرې نخ دي د هر غ بنده د پااره چې هغهه د کمال درج صبرنااک او شکرګزار وي. یا په دغه جهازونو کې د ناس خو خلکو د ډیر غناهونو او د مافګولو سره اووی د یوسو بدو عملونو په سزا کې ډوب کی او څوک چې زمونږه پایتونو کې جگړه کوي چې په دغه وقت اووی ته پته ولګي چې د اووی د پره هیڅ په ناځینشته دلته پایا تو جگړه او په نشانیانو د جگړه خبره ده خبر ده ده چې الله تعالی سوکم راشي نو کم خلک چې نیت لري د عمل اووی خود جگړه ضرورت نه خو څوک منل نه غوړي اووی بحث شروع کی یجادلون فی آیاتنا زکټ منل نه غوړي نو فرمای چې قیامت راشي نو ټول ته په معلوم شي چې دوی سکول خبر به شي هغه وخت فما اوتیتم من شی فمتع الحیات الدنیا وما عند الله خير وابقا للذین امنوا وعلى ربهم يتوکلون دا سې چې تاسو له درکړې دي مدا ته دنیا د یو سو ورزو د جن سامان دی ډیر لګي ورزو د پاره دي چې سهوم در سره دي سر او سې چې د الله سره دي هغه بهتره هم دي او همیشه هم دا غو رزق او نعمتونه د چا د دي اوس دلته پزان لګ کوي چې سمون په دې وی اغه دا کو د پاره دی چې ایمان روړ دی او په خپل رب باندې باور کوي د غټو غټو گناهونو او د بے حیاي د کارونو نه ځان ساتي والذین یجتنبونه کبائر الاثم والفواحش کبیره گناه کې است دي شرک د مور پر نافرمانی قتل کول زنا شراب جواری بیا سود خړل پچا جادو کول جادوئی د کفر سره یاد کړي خو افسوس دی چې په مسلمان معاشره کې دا څیز کارونه کیږي یا درې جادو سدي صحابه کرامو بدہ هم په جادو کې شمارل چې سسيز او ویل شي او تار له غوټه ورکړي شي ولې چې موږ ته د چې دا موږ څه کوو نه باز وخت مهز دنیا کې اسې اورېدل خبره چې فلانی له ادا ستاردم شو دا غدا کارو شو مسله حل شو دا اسې خبره دي والا ربهم يتوکلون رومبي صفت دا دي چې توکل راشي نو پنورو غیر الله باندې پر سخت ماشي بیا انسان او هیته نه مایل نور سدی د جنت والو صفات یعنی د اخرت نعمتونه او د اخرت متا د چا د پاره دي وا اذا ما غدبو هم یخفرون او چغوس ورشي معقول کوي ولکا و مین الغيظ والعافين عن الناس غساء زبط کولوالا خلق معقولوالا او انسان له غسکل ورزي چې بنده په حق وي او بل ور سره نه حق کوي نو دا بیا بنده له غوس ورشي کنا نو په داسې کې په भगवान دي پات پا کې دون باوجود. دیا جگړه پریخودل او درګوزر کول یعنی خلک درګوزر کول د غوې د مزاج او د طبیعت احصاوی اوی پزړه کی خبره نه ساتي اوی پزړه د غند بوج نه ساتي سیسس پلاره رالو بس هغه بهر او او مخ کی روان شو فرمای هم یخفرون د نبی صلی الله علیه و سلم بارک راضی چې چیرې هم د خپل ذات د پاره بدل نه دی غشته اسه خو درجی دمر نوچتي کی او الا تا مقرب یعنی نزدې وی خوځم موږ ټولو بدل هم د خپل نه د پاره وی دین د پاره خنغ وسکی کو ممکن څومره خلک دي چې د دین په وجو وس ورغلی وي زیاته وس په هم په خپلو خبرو کنه چې د خپل مرزا نه خلاف وس کارو شي او چې د الله حرمتونه بچ ماتول د الله دونه به ماتول نو نبی صلی الله علیه و سلم د پاره دا, پارا دا, دا او نور چې د پاره د اخرت نعمتونه دي والذین استجابوا لربهم او د خپل رب حکم منی چې کم وکم اوری پهغېله بیک ووي و اقام مصله مننسکئ او دلته یو ډیر م صف خیلی شوي دی و امرهم شورا بین هم. او خپل معاملات په خپلوو کې په مشوره سره چلی سومره د حیرران خبره دا چې د انسانی معاملو متعلق حکم دی او هغه د جنت والو سفت یادېږي دا دومره ااحمیت ول دا ځکه چې د کمی خبره تعلق ډیررو خلکو سرهي اغ معامله چې صرف یو کس پ خپل لاس کې واخلی او د خپل ممررزای فیصله شروع کې نو التا چ هم اتفاق او اتحاد ن پیدا کې دیغ خلک هی لک خیرکار کار نه یعنی په شیکه د کار کولو کولورو بایددارروو کوش ک دی او زمونږدن خو اجتماعیت او په یوز کار کولښی او اجاعیت اتحاد او اتفاق دسنه پیدا کېږي په خپلو کې په مشوره کولو باې پیدا کېږي و مر هم شوه بین نه هم د هوی معامیت خپلو کې په مشوره کېږي صرف خپل نه کی ولی چې مشوره نه کوله والا یو قسم د تکبر خکاروي ځان ورته ډیر لوی سیسه کاری او انسان بدکم سلوي او اوچت سیس شي یو دماغ یو وی. او ډیر دماغونه ډیر وی یعنی د ګړو کسانو په بدل بدل دماغ په سلا چې یو کار وشي نو هغه کی چې کم خیر وی هغه صرف دې یو کس په کار نه کیږي مثلا یو بندر ترکم یک پورې کوي شي یو بنده خو صرف انځ دې پوره کتیشي مثلا دغه وخت زه خپل مخوینم او تاسو خپل مخویني که زه په خپل مرزه بس په خپل کار کوم نو هغه به یو طرف کاروي خو که زه تاسو په مشوره کار کوم نو هغه به ډبل شي یعنی زه دیخوا خو ګورم تاسو اخوا ګوري نو دواړه طرفونه ښه شو نو کار کې زیاته بهتري او خواله پیدا شو و مم ما رزقناهم ينفقون موږ کوم رزق او ویل ور کړی دي دا غینه خرج